Cuplu, unii te văd numai pe tine, alții mă văd numai pe mine. Ne suprapunem atât de perfect încât nimeni nu ne poate sări deodată și nimeni nu îndrăznește să locuiască pe muchia de unde putem fi văzuți amândoi. Tu vezi numai luna, eu văd numai soarele. Tu duci dorul soarelui, eu duc dorul lunii. Stăm spate în spate, oasele noastre s-au unit de mult, sângele duce zvonuri de la o inimă la alta. Cum ești? Dacă ridic brațul și-l întind mult înapoi, îți descoper clavicula dulce și, urcând degetele, îți ating sfintele puse, Apoi, brusc, se întorc și îmi strivesc până la sânge gura. Cum suntem? Avem patru brațe să ne apărăm. Dar eu pot să lovesc numai dușmanul din fața mea și tu numai dușmanul din fața ta. Avem patru picioare să alergăm, dar tu poți fugi numai în partea ta și eu numai în cealaltă parte. Orice pas este o luptă pe viață și pe moarte. Suntem egali, vom muri deodată, sau unul va purta în încă o vreme cadavrul celuilalt lipit de el, și molipsiindu-l lent, prea lent cu moarte. Sau, poate nici nu va muri întreg, și va purta în eternitate povara dulce a celuilalt atrofiată de vecie, cât o cocoașă, cât un neg. O, numai noi cunoaștem dorul de a ne putea privi în ochi și a înțelege astfel totul. Dar stăm spate în spate, crescuți ca două crengi, și dacă unul dintre noi s-ar smulge, jertfiindu-se pentru o singură privire, ar vedea numai spatele din care s-a smuls, însângerat, înfricurat al la.